Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина дев'ята. Прогулянка до Берішонів. Розділ 63. Наступного ранку знову похолоднішало. Мороз пощепував шкіру, а коні в нетерпінні іржали в очікуванні поїздки по безкрайній білій рівнині, припорошенні снігом, який щойно випав. Анжеліка поверталася до Квебеку, який спав вдалені, як алмаз на вершині скелі. Анжеліка та Гіліомета проговорили майже всю ніч. Гіліомета курила свою люльку, набиту якимось особливим тютюном, від якого трохи паморочилося в голові. Вона була дивна, ця блакитно-ока Гіліомета, розумна і така слабка, коли вночі спогади напливали на неї. «Дивись, дивись, маленька чаклунко, дивись, як горить у вогні твоя мати!» «Моя мати була така добра», – розповідала Гільйомета. «Якби ти знала, вона всім робила тільки добро, тільки добро. Коли її повели до вогнища, вона тримала мене за руку. Але вела її я і підтримувала її, адже вона збожеволіла. Це все через те, що їй довелося терпіти – від тортур та допитів. Її змушували зізнатися. І в чому? У тому, що вона продала душу дияволові, що вбивала дітей». Наводила порчу на врожай. Я була маленькою, мені було лише сім років, але я до кінця була поряд із нею. Все, що вона вміла, вона передала мені. Димо гортав гільйомету. Вона затягнулася, потім продовжила свою розповідь. Вони ненавидять нас за добро, яке ми робимо, більше, ніж за зло. Все тому, що ми займаємося не душами людей, а їхніми тілами. Прекрасними та хворими. Для них усе, що пов'язане з тілом, є гріхом. У кожній людині живе священник. Священники вбивають нас, палять на багаттях. Тут, на моєму острові, я в безпеці. З того дня, як її мати спалили на багатті, і до того, як вона ступила на ці береги, вона не зберегла в пам'яті жодного прожитого дня, жодних спогадів про країни, де вона побувала, про те, чим вона займалася. Тут вона почала своє життя спочатку. Вдихнула чудовий аромат кленових бруньок, які збирали індіанці та готували з них чудовий відвар. Скрізь поширювався медовий запах, чарівно гіркий, як поцілунок на вустах. Великий спокій цього острова та його віддаленість від тих місць, де вона страждала, стілили її від гострого болю у серці. Ця грандіозна країна, яка не має минулого, Діяла на неї заспокійливо. Вдалині ставав квебек, схожий на сон. Він не пробуджував у ній жодних негативних емоцій. Низка днів і пір року захопили її, діючи, як бальзам на душу. Сніг огортав її ніжністю, а бурі захищали і вкривали. Коли стояла ясна погода, її охоплювала шалена радість. Зима дарувала їй свої фарби – сірувато-перламутрові чи рожеві – а іноді блідоблакитні. Вона лякалася ірокезів менше, ніж власних спогадів, а до людей вона ставилася з більшим острахом, ніж до самотності. Їй подобалися індіанці. Їхнє просте життя нагадувало їй, яке воно далеке від старого світу. Жінки, яких вона доглядала, задоволення від власної праці, аромат трав, любов молодих хлопців, можливість робити когось щасливим, Усе це поступово заспокоювало її бунтівну душу. Анжеліка дивилася на високу жінку з надзвичайно блакитними очима, яка стояла на березі в променях сонця. І раптово вона їй нагадала цю англійку місіс Вільямс. Вона могла довго скакати верхи безкрайньою білою долиною. На весні, коли спадали морози, вона одягала високі чоловічі чоботи і йшла звільняти від льоду свій човен – разом із молодими хлопцями, сміливими та міцними. «А як же він?» – раптом запитала Анжеліка. «Чоловік, якого я кохаю. Ти мені нічого не розповіла про нього?» «Я його зовсім не знаю», – відповіла Чаклунка і, посміхнувшись, відвернулася. «Але ж ти могла б здогадатися, адже в ньому стільки сили та енергії. Навряд це можливо, навколо нього так багато незрозумілих мені предметів». Вона замислилася, дивлячись на місто. Її виразі обличчя була якась відстороненість. Вона посміхалася. «Ти щаслива жінка!» – прошепотіла вона. Потім на її обличчя набігла тінь, і вона через силу сказала. «Не треба йому їздити до Праги». «До Праги?» – повторила приголомшена Анжеліка. «Так, Прага – місто. Невже ти така невігласка?» Потім, щоб розсіяти непотрібну тривогу, що зародилася в душі Анжеліки, вона погладила її по щоці, заспокоюючи і проганяючи побоювання, які миттєво накотили. «Малечо, нічого не бійся, це ще так далеко!» У Квебеку Анжеліку спіткало розчарування. Вона дізналася, що граф Пейрак поїхав до сілері. Ефрозіна Дельпеш, що стежила за пані де Кастель Моржа, коли вона увірвалася в замок Монтін'ї, устанній близькому до істерії, а потім вийшла звідти із раною на скроні, була належним чином покарана за своє ганебне стеження. Вона відморозила собі ніс. Бігаючи за порадами до сусідів, до лікаря, до сестер Милосердя, які лише хитали головою, вона нарешті зважилася вирушити до пані Депирак. З чутоку неї були чудесні засоби. Анжеліка щойно повернулася з поїздки на острів Орлеан, де вона зустрічалася з чаклункою. Факт цей лише зміцнював надію Єфрозини отримати ліки від болю, що її турбував. Ніс її розпух, а по кольоровій гамі являв собою суміш блакитного, червоного, жовтого, зеленого та фіолетового кольорів. Подібна палітра була гідна кисті брата Луки. Роздуми про довгий візит пані Декастель Моржа до графа де Пирака і про щасливу особу відвідувачки, яка залишила замок, навели Єфрозіну на ряд суджень, які вона зберігала при собі і які заважали їй зустрітися вічна вічі з пані Депайрак. Вона ніколи б не погодилася на цю зустріч, якби не страх втратити таку важливу деталь, яку все людство носить на обличчі. Як ви примудрилися не помітити, що обморозилися, ви, канатко, здивувалася Анжеліка. День був сонячний, і мені здалося, що мороз не такий сильний, і мені довелося довго стояти нерухомо. Мабуть, вона стежила за кимось із сусідів, і, щоб задовольнити свою цікавість, підставила свій ніс під холодний вітер, подумала Анжеліка, яка мала гарну інтуїцію і знала жіночу натуру. З-під пластеру, який Анжеліка поклала їй на обличчя, жінка розглядала її, але не виявила нічого, крім спокійної впевненості в собі. Риси її обличчя були пожвавлені та безтурботні, у чому й полягала їхня чарівність. Гримаси рідко спотворювали його, гнів чи радість читалися у виразі її очей, то палаючих, то ніжних. Однак Єфрозіна відзначила трохи насуплені брови, що контрастували з її звичайним відкритим і доброзичливим виразом обличчя. «Єфрозіну, люба моя, – сказала Анжеліка, – ви про все обізнані краще за будь-яку газету. Чи не могли б ви розповісти мені, що це за історія із Сабіною де Кастельморжа моїм чоловіком? Обличчя Єфрозіни Дель Пеш могло б збліднути або почервоніти при цих словах. Але воно і так було досить розписане. Однак Анжеліка мала на увазі зовсім інше. Коли вона була на острові Орлеан, вона дізналася від Жаніни Гонфарель, що друзі пана Декастель-Моржан прийшли за ним у трактир і вмовляли його викликати на дуель графа Депейрака за те, що він нібито вдарив його дружину. Коли ця безглузда чутка досягла моїх вух, я подумала, що причиною цього має бути якийсь неприємний випадок. Але який? Зізнаюся вам, я не можу собі уявити, що мій чоловік підняв руку на жінку, якою б нестерпною вона не була. І стало соромно, вона була на межі того, щоб пліткувати, але це так жахливо, такий гріх. Покарання за цей гріх її духовник щоразу змушує її читати молитви і щотками. Вона почервоніла, що тільки посилило її страждання і розплакалася. Вам дуже боляче, стурбувалася Анжеліка. Єфрозина заперечливо хитала головою. Тоді чому ж ви плачете? Тому що я не добра жінка. Похнюпившись, відповіла Єфрозіна. Так, я не добра жінка, і повірте, так шкодую про це. Ви набагато краща за мене, пані, і ви не заслужили ні зла, яке вам завдають, ні зради, яка може вас засмутити. Прошу вас, вибачте мені, пані, благаю, вибачте. Виливання Єфрозіної Дельпеш, яка нарешті пішла із баночкою мазі і вся в сльозах, причиною яких стало її таємниче каяття Справили на Анжеліку неприємне враження. Що могло статися за її короткої відсутності? Яка подія пов'язала ім'я невиправної Сабіни та її власне? Можливо, пан де Кастельморжа бився на дуелі з Жофреєм де Пейраком. Але ніхто не говорив про це. Вона вирушила до замку Сен-Луї із наміром підбадьорити Сабіну і передати їй лікарські трави, які вона привезла від Гільйомети. Вона сподівалася, що цей візит прояснить ситуацію, тому що імпульсивна Сабіна не зможе приховати своїх емоцій. Їй сказали, що пані де Кастель Моржа у церкві. Вона зустріла її на паперті, і одразу ж їй у вічі кинувся синець на її скроні. Після того, як вони обмінялися банальними привітаннями, Анжеліка запитала: "А що це у вас?" Сабіна не здригнулася. "О, це", сказала вона, підносячи руку до рани. Дрібниці я просто вдарилася. Її обличчя висвітлила усмішка, яка прикрасила її і розгладила гіркі складки в куточках її рота. Ви ж знаєте, яка я незграбна. Побачивши, що вона в гарному настрої, Анжеліка передала їй маленький пакет від пані Демонсара Беар. Про неї багато балакають всякого, але повірте мені, у неї добре серце і вона дуже розумна. Я не можу думати інакше, адже ви рекомендуєте її, а вашу думку я ціную. Крім того, я знаю, що до неї приходили по допомогу ті, хто мріяв відправити її на багаття. Вона взяла в Анжеліки пакунок. Ви такі добрі до мене, Анжеліко. У світі немає іншої такої жінки, як ви. Вона зовсім змінилася, розповідала трохи згодом Анжеліці пані Демеркувіль. Можливо, їй знадобляться ті ліки, які ви їй запропонували. Але я знаю, в чому причина такого перетворення. Мені все розповів слуга пана Дефронтинака. Між подружжям відбулася страшна сцена. Це було тієї ночі, коли буря затримала вас в Орлеані. Звичайно, це була не перша їхня сварка. І ми вже звикли бачити Сабіну зі слідами цих сварок на обличчі. Але цього разу, і слуги підтверджуються – все скінчилося примиренням, примиренням у ліжку. Ви, звичайно, погодитесь зі мною, що це найкращий спосіб, щоб там не говорили наші священники. І це триває досі, це просто диво. Жінки зі святого сімейства, та й я теж, поклялися поставити 20 свічок у храмі святої Анни, якщо Сабіна вийде із цього жахливого стану, в якому вона перебувала. Бачите, як небеса милосердні до нас. Додала палка пані Де Меркувіль. Вони все благословляють, навіть пориви в коханні, коли йдеться про спасіння людської душі. Пояснення пані Де Меркувіль стримало неясні побоювання Анжеліки, але натомість, як висловилася пані Меркувіль, вони повинні принести жертву, відмовитися від театральної постановки, призначеної на четвер третього тижня Великого Посту, і з цим довго тягли єпископ не давав певної відповіді, бо цей день збігався зі святами святого Йосипа, покровителя Нової Франції, і єпископ побоювався, що вони пройдуть не так урочисто і побожно, як це потрібно. А потім ці жахливі морози. Найближчими днями будь-які пересування є небезпечними для життя, а жінки бояться відморозити свою ніжну шкіру. Водоспади Монморансі скувало кригою, вони застигли у безмовності. Тіло Мартена Даржантейля, мабуть, розсипалося на порох у крижаних брилах. У пана Делаферте захворів конюший, що ані трохи не схвилювало інше суспільство, крім пані Дуредан, яка панічно боялася всякої зарази і благала Анджеліку не відвідувати цього хворого. Піксарета не було у місті, він подався за порадою до відомого жонглера, так називали індіанців-шаманів, які вміли розгадувати сни. Мороз міцнішав. Всі були закутані в одяг, як в кокони. Перехожі на вулицях, як сліпі, стикалися один із одним. Їхні очі у вузьких прорізах каптурів сльозилися від холоду. Оноріна увесь час думала про бідного собаку баністерів і благала Анжеліку звільнити його. Але ж собаки не бояться холоду. Але ж він такий дурний і такий худий. І ще одна буря прикінчить його, похмуро віщував Адемар. У Іоланти з'явилося більше вільного часу, тому що в день Оноріна була в школі, а потім урсулінки погодилися взяти й Керубіно, який нудьгував на самоті. Вийшло так, що разом із ним до школи почали ходити ще кілька хлопчиків, яким не було й шести років. Іоланта скористалася вільними годинами, щоб зустрічатися зі своїми співвітчизниками. Адемар зауважував, що вона надто часто ходить на ці зустрічі до Шинку під вивіскою «Французька затока». Він відчув, що ним нехтують, і часто запитував себе, чи не він сам. Його боязка і надто поважна поведінка зруйнувала всі надії, хоча страхи його були безглузді, його не залишали похмурі передчуття. перечуття. А як можна визначити, що це остання буря? Місцеві жителі кажуть, що вона найсильніша, а наслідки її руйнівні. Анжеліка так і не побачилася з Жофреєм після поїздки на острів Орлеан. Він був відсутній вже чотири дні. Казали, що він у сілері. Він часто бував там. Анжеліка була не настільки дурна, щоб подумати, що одна із цих жінок, і особливо Баранжер, поїде за ним у цій фортеці, де немає ніяких зручностей. Але чи були його відсутності ознакою холодності до неї? Йому не сподобалася її подорож на острів Орлеан, чи квітанська сварка мала більш серйозні наслідки. Її відвідав Барсамп'юї зі своїми знайомими. Щоб дізнатися про її самопочуття, його попросив про це граф. У крамницях міцні алкогольні напої були на розхват. Пан де Пейракуса ще був у рік. «Він надто часто там буває», – різко сказала Анжеліка. «Люди наших гарнізонів теж потребують його». Нарешті мороз послабнув, і в неділю сонце на кілька годин з'явилося в місті і зігріло його. Анжеліку, як і раніше, турбувала думка про кокетку-баранджер, яка чекала на його повернення з не меншим терпінням, ніж вона. У будинку вона зустріла кантора. З гітарою під пахвою він вирушав у замок Монтінді щоб у компанії співати лангедокські пісні. «Виявляється, ти також береш участь у цих гасконських асамблеях», – сказала вона йому. Він подивився на неї здивовано і трохи зарозуміло. «Але я наймолодший у сім'ї Депейраків, і я теж за квітанією. Саме це було очевидним. Цей маленький інцидент призвів до того, що у Анжеліки нерви були напружені. Цієї неділі Оноріна була вдома. – Послухай, – сказала їй Анжеліка, – нехай маленькі сеньори Аквітанії та їхній батько лишаються на своїх асамблеях. Ми ж із Пуату, і ми підемо на прогулянку до лісу. Яскраво світило сонце, і погода була чудово морозна. Як тільки вони з Оноріною опинилися на лісовій стежці, вкритій жорстким сніговим покривом, до Анжеліки повернувся їй гарний настрій. Спочатку їй спало на думку прогулятися до монастиря. Але навіщо? Зараз під час великого посту двері його все одно зачинені. А може піти до Сюзанни? Незабаром вона виявила, що вони проминули передмістя і виявились досить далеко від Квебеку, від його дерев'яних бастіонів. Так приємно було крокувати стежками і вдихати чисте морозне повітря. Всі тривоги Анжеліки йшли геть. І довга відсутність депирака, і поведінка Баранджер. Вони заглиблювалися все далі і далі в ліс, створюючи ілюзію, що вони втекли з Квебеку, щоб вільно тинятися, де їм захочеться. Зараз вони звернули на стежку, якою, судячи зі слідів, сьогодні пройшло чимало народу. Серед дерев вона помітила, ледь майнувший, силует секретаря суду Карбонеля. Він був один, у руці він тримав велику парасольку. Упізнавши їх, він наздогнав і приєднався до них. У нього був збентежений вигляд. Він вважав за потрібне пояснити їм, що скористався неділею, щоб виміряти щойно розподілені ділянки землі біля Лорети та на Зелених островах. Чи проведені там межі, чи поставлені огорожі, чи зберегли коридор для проїзду короля. І чого він вдавався в такій подробиці? Воістину, неділя перетворювала людей, показуючи їх із нового боку. Він узяв із собою парасольку, щоб захиститись від поривів вітру, що кидали сніг в обличчя. «Але ж ви так легко одягнені», – сказала Анжеліка. Він був без пальта, тільки всю рту кустов стої вовни. На що він відповів їй, що він корінний канадець і звик до низьких температур. Вона попросила його не затримуватися через неї, адже на нього чекають справи. Незабаром він зник із поля зору. Біля підніжжя дерев раптово з'явився легкий серпанок. Вони перетнули майданчик, засаджений чагарником і модринами. Повітря ще було чисте і свіже. Промені сонця пронизували туманну палену, що стелилася по землі. З протилежного боку галявини з'явилася людина. Його ноги по щиколотку були в тумані. І здавалося, що він крокує не по землі, а по воді, яка світиться. Він йшов навскіс по галявині прямо до стежки. Коли він наблизився, Анжеліка опізнала чаклона, якого прозвали Червоний Шахрай. Вона зупинилася, місце було безлюдне. Анжеліка давно вже перестала носити при собі зброю в цивілізованому місті, ні до чого було вбиратися як корсар. Червоний Шахрай був озброєний рогатиною та арбалетом. Він повертався з полювання. Він убив вовка та ніс його труп на своїх плечах. Він йшов на перевалку. Його важкий тягар сповільнював його крок. Він помітив її і безперечно хотів нас догнати. Оскільки вона подумувала нанести йому візит найближчим часом, вона вирішила, що краще зачекати на нього. Поблизу він виявився нижчим на зріст, кремезнішим, ніж вона уявляла собі. Він спрямував на неї проникливий і спокійний погляд. Тривале мовчання послужило ніби містком до переговорів. Першою заговорила Анжеліка. Чому ви кинули каменем у мою кішку у день прибуття нашого флоту? Кішки-чаклонські тварюки, а про вас мені казали, що ви небезпечні. Я хотів це перевірити. І що ви побачили? Камінь відхилився убік. Його іронічна усмішка ніби підтверджувала сказане ним. Чи не потрібний вам вовчий зуб? Ну що, так просто ви мене не візьмете. Я хочу поставити вам одне питання. Ви сказали графу Десен Тедму... «А він передав мені це, що я вбила графа Деваранжа. Хіба це не так?» Її сверлили його маленькі блискучі очі. Вона стрималася, щоб не поставити йому наступне питання і не стати об'єктом його насмішок. «Звідки ви дізналися, хто вам сказав? Ніхто йому нічого не казав. Він дізнався про це завдяки давній могутній науці, можливостями якої не можна нехтувати». Вони заумерли, дивлячись одне на одного і не вимовляючи жодного слова. Раптом вона спитала, а що ви йому показали в магічному дзеркалі? Те, що він хотів знати. Це досить проста операція, але він не зміг витерпіти до кінця. Незважаючи на тяжкість трофея та своєї зброї, він зневажливо повів плечима. Вони хочуть підкорити собі сатану, начебто наймають на службу волонтера. «Це не так просто, і ви знаєте. Він хотів використати те, що дізнався, щоб заманити вас у пастку, помститися. Фу! Але все це обернулося проти нього. То була доля. Ви народжені, щоб викривати брехню, і ви стали на дорозі». Його погляд пронизував її наскрізь. «Ми могли б укласти союз», – сказав він. «Проти кого?» «Мама, у мене замерзли ноги», – вигукнула Оноріна. Їй набридли усі ці зупинки та перешіптування. Спочатку людина із парасолькою, тепер із арбалетом. Якщо так продовжуватиметься, вони ніколи не дійдуть. Але куди? Цього вона не знала. Але їй хотілося йти, а не стояти на місці. Їй було шкода бідного вовка з висунутим червоним язиком, який дивився на неї одним оком. Вона щосили потягла Анжеліку, щоб відвести її звідси. «Зайдіть якось до мене», – сказав червоний шахрай. Я покажу вам деякі книги. Ця але алея приглушувала настрій, що успіх відвернувся від неї. А дитяча ручка, яку вона тримала, лише додавала їй життєрадісності. У ній був сенс її життя. Ти народилася на світ, щоб бути щасливою, і ти будеш нею. Я побудую тобі щасливе царство. Вона сама не винність, тільки вона й гідна, щоб її обсипали подарунками, сказав Ломені. Захищати її теж щастя. Дитяча рука у руці дорослого зобов'язує його до благородства. Серденько моє, ти так багато дала мені. Туман поступово розсіявся, земля стала більш болотистою. То тут, то там, по гілкам дерев стрибали маленькі пухнасті звірки. Мисливці за курами. Взимку вони часто пробиралися в стойла і на горища. По стовбуру пробігла куниця і показала їм, крізь гілки, свою трикутну мордочку. У темному світлі її зелені очі блискотіли, вона була схожа на домового. Потім вони піднялися по схилу з припорошеному снігом із плямами жовтого лишайника. І з гір знову спускався туман, і раптом почулася музика. Міру того, як вони наближалися, вона ставала все гучнішою і заразливішою – Начебто невидимі духи танцювали в лісовій гущавині. Зійшовши стежки, вони невдовзі вийшли до замерзлого ставка зі слідами від саней. З іншого боку ставка стояло кілька вігвамів, а в глибині галявини ціле поселення, перед яким зібралися сільські музиканти з віолами та скрипками, а кілька пар весело танцювали під задарікувату мелодію. Одна з жінок помітила їх і помахала рукою. Агов. «Ідіть сюди, ми вирушаємо до Берішонів». Вони приготували м'ясо, засмажили птахів та запрошують усіх до себе. Коли Анжеліка підійшла ближче, її впізнали, і хтось сказав їй «Тільки не видавайте нас, панові священнику, пані!» Хоч зараз і великий піст, але в неділю не заважає розговітися. Велика їдальня була сповнена народу та чудових запахів. Поява музикантів викликала гучну овацію. На них чекали з нетерпіння і одразу почали звільняти частину кімнати для танців. У повітрі стояв тютюновий дим. Анжеліка помітила секретаря суду Карбонеля із серветкою на грудях перед величезним шматком соковитої яловичини. Тепер вона зрозуміла, чому при зустрічі у нього був такий збентежений вигляд. Затятий захисник закону, він Крадькома сам порушував його. Але чи було грішним порушити обітницю посту, Поза благословенним містом Квебек. Над цим варто подумати позбавлені всіляких насолод, перебуваючи в полі зору численних священнослужителів, багато жителів Квебеку взяли собі у звичку котити на стороні. Домовлялися потай і вибирали місце, а сміливому господареві, який кинув виклик з заборонам, і перетворив свій будинок на трактир. Видавалася грошова компенсація, або він користувався різними адміністративними перевагами. Але найкращою винагородою була сама зустріч, веселощі та маса задоволень серед суворої довгої зими. Оноріна була щасливою. «Я також хочу танцювати. Ти ж потанцюєш зі мною?» Господиню будинку звали Соланж. Вона підійшла, щоб поговорити з Анжелікою. Їхня родина була з Бері. І в її розмові відчувалося неповторне співзвуччя говірки жителів Східних районів. Вона запропонувала їм м'ясо і підсмаженою ріпою. Анжеліка з донькою ласували від душі. Але затримуватись тут Анжеліка не хотіла. Вона помітила, що на неї дивиться якийсь солдат. Він відвів свій погляд і продовжив гру в карти разом з іншими такими ж солдатами, погано поголеними у сірих камзолах і шапках з нашивками, які вицвіли. Це явно були дезертири, які часто приходили до поселень обмінювати хутро. Але той, який подивився на Анжеліку, здавався не таким брудним і грубим. У його погляді вона прочитала страх. Їй спала думка, що це той самий солдат, якого розшукує Гаро, той, хто долучався до сеансу чорної магії. Крім того, їй не хотілося шкодити травленню Ніколя Карбонеля, у якого витяглося обличчя, коли він її побачив. Стаючим, вона схвально посміхнулася йому, хоча знала, що їхня маленька таємниця не вплине на його поступливість і надалі. Вони знову вирушили стежкою, яка вела до алеї. Оноріна була дуже задоволена. Вона любила ці гучні збори, що нагадували їй в опасу. Вдалені вже з'явилося місто. Міські дзвони золотилися і надсилали їм свої мелодійні звуки. Було ще не пізно. Ближче до зеніту небо стало перламутровим. Але час від часу від щільних град сплетених гілок набігала тінь, і раптом Анжеліку охопив страх. Вона обернулася і розрізнила силует людини, яка йшла цією ж стежкою. Безперечно, це був один із гостей барішонів. Їй не терпілося скоріше вийти на галявину, де вона зустріла червоного шахрая, а звідти лише кілька хвилин ходьби до будинку Маркіза. Там вони зможуть роззутися, розтерти собі ноги та руки біля вогню, а потім вирушити до пані Дуредан. Вона обернулася ще раз. Чоловік наближався в неясному світлі, яке проникало крізь гілки дерев. Це був той самий солдат, погляд якого вона перехопила в їдальні барішонів. «Мамо, ти йдеш так швидко?» – поскаржилася Оноріна. Анжеліка взяла її на руки». Коли завиднілася галявина, Анжеліка була вже впевнена, що солдат йшов за нею і намагався наздогнати її. Обертаючись, вона зловила його погляд злий і брехливий. Вона втратила його з поля зору, коли перетинала відкритий простір, але потім він знову з'явився у неї за спиною. Перші будинки були вже зовсім близько. Як тільки вона вийшла з останнього гайка, перед нею виріс величезний силует, освітлений сонцем, яке заходило. На перетині стояв естаж Баністер, великий і похмурий, мов ведмідь. Анжеліка зупинилася і повернулася до свого переслідувача. Вона міцно обійняла Оноріну, і погляд їй кинувся на солдата, який наближався, уважно розглядаючи то одного, то іншого, намагаючись відгадати їхні наміри. «Добрий день, сусіде!» – довірливо звернулася до Баністера Анжеліка. Він навіть не глянув на неї. «Що тобі треба?» – спитав він солдата, який зупинився нерішуче. «А тобі що треба?» – суховало відповів той. «Ну ти відповідай», – насупившись про бурмотів Баністер. «Послухай, Баністере», – сказав солдат із виглядом змовника. «Вона дуже багато знає про нас. Вони так мені сказали. Вона чаклунка, фокусниця. Ти хочеш сказати, що вони заплатили тобі, щоб ти завдав шкоди цій жінці?» Також чому ти тут тиняєшся, Латуре? Вона приведе нас на шибеницю, так вони сказали. Вона тримає в своїх руках єпископа, губернатора та інтенданта. Він шипів крізь зуби, гнилі пожовклі від тютюну. Мова його була нерозбірливою. Лише деякі її уривки долетіли до Анжеліки, і вона не могла повірити, що йшлося саме про неї. Допоможи мені, Баністере, наполягав чоловік. Ти в цьому зацікавлений так само, як і я. Здобич розділимо на опіл, обіцяю тобі. Велетень заумер, не вимовляючи ні слова. Силуети цих трьох людей, одна з яких тримала дитину, здавалися бронзовими статуями, що виросли на узліссі, або вони всі троє раптово зледеніли. «Що врешті-решт і станеться», – сказала собі Анжеліка, яка неймовірно змерзла – за два кроки від Квебеку один із цих грубіянів хоче розправитися з нею. Але чому? Для кого? Невиразно вона здогадувалася, кому це потрібно, і більше не рухалася. Поблизу Квебеку не було порятунку. Життя і смерть зіткнулися, і результат був незрозумілий. Тієї ж миті солдат нетерпляче подався вперед. Але тут же був присвящений до місця гнівним окриком Баністера «Не рухайся!» Потім він зробив жест підборіддям. «Повертайся, звідки прийшов, Латуре, і тримайся звідси подалі. Ти з божеволів, Баністере, ти наражаєш себе на небезпеку. Чому ти її захищаєш? Це моя сусідка», – відповів Баністер, наче він сказав, «це моя кузина, що накладало на нього певні зобов'язання». Золоте світло, що лилося із неба, неясно окреслювало силуети кожного з них. Добре видно було лише блиск їхніх очей. Але естаж Баністер таки помітив, як рука солдата метнулася до його куртки. Потужний удар його ноги припав саме по цій руці, не давши вихопити пістолет або ніж. Потім він схопив його за комір і обрушив на нього свої кулаки, відкинувши його до лісу. Але він не вбив його. Солдат хрипів, важко зміг відновити своє дихання. Його рукам чудово дісталося. «У тебе ще цілі ноги», – сказав велетень. Неси їх звідси швидше. А то я відведу тебе до буркуна лейтенанта, хай він подбає про тебе. Тобі так просто це не пройде, мерзотнику. Твоя пісенька проспівана. І накульгуючи, солдат обережно пішов. Чорт би тебе забрав, Баністере!» Темрява поглинула його шкутильгаючий силует. Анжеліка поставила оноріну на ноги і обернулася до Баністера, щоб подякувати йому. Але він підняв руку на знак протесту. «Я це зробив не для вас. Я перевіряв капкани і зустрів червоного шахрая. Він сказав мені, пані чекає небезпека. Тримайся поблизу і допоможи їй, щоб не сталося нещастя. Потрібно завжди робити те, що велича клун». Потім він пішов попереду, а вона із дитиною за ним. І так аж додому. На підступах до нього Моноріна весело кинулась уперед до своїх друзів. Прогулянка принесла їй величезне задоволення, чого не можна було сказати про Анжеліку. «Стережіться», – сказав Баністер перш ніж залишити їх. «Вони прагнуть вашої загибелі. Вони – це безперечно друзі Вівонна, Сентедм, Бессар і сам Герцог. Адже він теж замішаний у їхній механіці, проходив навчання чаклунства. Нічого немає небезпечніше, ніж дилетанство у цій галузі знань». Неслухняність і незручність змовників могли обернутися проти них, приносячи непоправне зло. Майже всі маніпуляції чорної магії були пов'язані з жертвою тварина або дітей, як символом невинності на догоду жорстокому князеві Темряви. Анжеліка не була досить впевнена і в червоному шахраєві, який був присвячений у цю справу. Адже саме він допоміг графу Деваранжу дізнатися, що сталося з Амброазиною. Коли Анжеліка залишала подвір'я Баністера, вона помітила під деревом собаку. І здалося, що вона зовсім обмерзла, і погляд у неї ніби засклів. Вона повернулася додому з тяжким серцем. Оноріна вже сиділа разом із Керубіно, у балі із гарячою водою. а Іоланта енергійно розтирала її. Оноріна тріскотіла, як сорока. Я провела такий чудовий день. Я їла печеню, а потім танцювала у великий піст. – вигукнула Іоланта. – Дивіться за нею добре, – сказала Анжеліка. – Дивіться добряче за дітьми і повісьте їм на шию образки. – Кішка! А де ж кішка? Вона обшукала все від підвалу до горища, але не знайшла її і вирішила, що пізно схопилася. Вони заволоділи нею і тепер, напевно, здирають заживу шкуру, щоб принести її в жертву дияволові. Вона накинула на плечі пальто. – Я йду, – голосно сказала вона. «Мамочко», – закричала Оноріна, – «не забудь, що сьогодні увечері ми слухатимемо продовження історії про клевську принцесу». Прямуючи до дверей, Анжеліка раптом побачила кішку на верхній полиці шафи поруч із розп'яттям. Та з олімпійським спокоєм стежила за її пересуваннями. «Як же ти налякала мене, негіднице!» Оскільки вона все одно збиралася йти, вона вирішила відвідати пана Гародан Тримона – Дорогою вона згадала, що сьогодні неділя – День Архангела Михаїла, і Гарона, певно, у церкві. Вона знайшла його там, він молився. Вона попередила пана Дандримона, що має важливу новину. Вона може назвати йому місце знаходження солдата Латура, про якого він розповідав. Сьогодні він зробив замах на її життя, але, на щастя, якийсь перехожий захистив її і поранив солдата. Той не міг далеко піти». Його можна знайти у Барішонів чи десь у цих краях. Він, напевно, назве тих, хто заплатив йому друзів графа Деваранжа, графа Де Сентедма, барона Бессара та його слугу з бандитським обличчям. Вам слід заарештувати їх або встановити стеження за ними, адже вони дуже небезпечні. Але цими людьми опікується герцог де Ферте, гарона супив брови, а він із близького оточення короля. І тут під чужим ім'ям, вам це відомо. Можливо, він хоче уникнути наслідків своїх непристойних вчинків. Я цього не заперечую, пані. Але вони постійно вислизають від мого контролю. І ми маємо вказівку уникати неприємностей стосовно них. У такому разі будьте пильними, адже вони справжні вбивці. А кого ви відносите до так званих поборників справедливості? Себе може? Ох, ми знову повернулися до ваших дивних підозр проти мене й пан де Сент-Едмунд почерпнув їх, можливо, у чаклунських водіннях, у магічному дзеркалі. Але ви поліцейський, вам потрібні докази та труп, щоб винести звинувачення. А ви довірилися чаклунству. Так знайте, якби я мала можливість убити вашого мерзенного варанжа, я б це зробила тисячу разів і пишалася б цим». «Чи не хочете ви сказати? Пане Дантримоне, послухайте моєї поради. Знайдіть солдата». Можливо, його зізнання приведуть вас до трупа пана Деваранжа, або ж на слід його вбивці. У вас нелегке завдання, але я почуваюся спокійнішою після зустрічі з вами. Мені дуже шкода, що я завадила вашій молитві, але благаю, будьте поблажливі». Ці гарні жінки надто емоційні, – сказав Гаро, проводжаючи її поглядом. Але скільки в них чарівності! Він не уявляв її в ролі вбивці, однак… Коли Анжеліка з'явилася біля пані Доридан, читання було в самому розпалі. У всіх на очах були сльози, навіть в Оноріни. Пан Деклев щойно помер від безнадійного кохання. Пристрасть пані Деклев до пана Денемура вразила його серце, як смертельний удар. «Я ж вам казав, ніколи не зізнавайтеся!» – вигукнув Вільдавре. «Це просто безглуздо, а наслідки жахливі». А по суті, нічого серйозного не сталося. Та й любов не варта того, щоб заради неї розлучитися з життям. Наступного дня Анжеліка разом із Полькою готували бобовий суп. Вони створювали його, як художник створює картину, обговорюючи кількість борошна та холодного молока, причому борошна особливого сорту, привезеного з Англії. Правильні дози того чи іншого продукту грали величезну роль, Суп повинен був бути густим, як сметана, і таким же маслянистим. Полька вважала цю страву найбільш придатною у дні Великого посту, адже в ній лише овочі та молочні продукти. Очищаючи овочі, Анжеліка посвятила подругу у своїй неприємності та хвилювання. Полька ніколи не сумнівалася ні в чому. Ні у вашому розумі, ні в інтуїції, ні в тому, що ви бачили чи чули, ні у власній інтерпретації подій. Вона поділяла ваші почуття, страждала та тремтіла разом із вами, після чого вона палко розробляла плани захисту чи нападу. Не хвилюйся, сказала вона. У житті бувають такі моменти, коли все валиться з рук. Ці великосвітські вискочки ганяються за власним хвостом. Відвідай червоного шахрая він скаже тобі, кому довіритися, а кого остерігатися. Я ж вважаю, що все не так уже й погано, і я відчуваю що все налагодиться. Виходячи від польки, вона вирішила, що завтра сходить до червоного шахрая. Анголон у Квебеку. Частина 9. Прогулянка до Берішонів. Розділ шістдесят четвертий. Зустріч принесла їй розчарування. Перед нею стояв невисокий чоловік, дуже обізнаний, але він нічого не хотів їй говорити. Халупа чаклуна освітлювалася лампою скованого заліза, такі називають воронячий дзьоб. У кутку сидів ескімос, той самий, що шив рукавички з пташиної шкіри і робив лікувальні пов'язки з мишачих шкірок. Його очі виблискували, він уважно за нею стежив. Червоний шахрай розповів, що він не був присутнім на чаклунських сеансах у будинку графа де Я тільки розповів йому, що треба зробити щоб читати у чорному магічному дзеркалі, але я не знаю, що він там побачив. А хто ж знає? Той, хто там був? Діти, слуга, солдат, який чинив закляття над Христом. Ну, ще лейтенант поліції, якщо він змусить їх заговорити, додав він, проводячи рукою по губах, ніби бажаючи стерти з них посмішку. «Ви не кажете мені всієї правди, а вам і не треба її знати». Коли карти роздані і гра почалася, краще не знати всього наперед. Людина – істота слабка і йде впевненіше до своєї мети тоді, коли не підозрює, які прірви підстерігають її на шляху. Він сміявся з неї, але він зізнався їй, що в ніч, коли їхній флот прибув до Квебеку, до нього прийшли Мартен Жантейль і пан Десантедм. Вони принесли йому вкрадені обладки – і пропонували цілий стан, аби він навчив їх могутньому диву, що дозволяє виявити і говорити із їх вірним другом і одержимим алхіміком, зниклим графом Деваранджем. Вони мене розсмішили своїми обладками. Такі люди, як вони, здатні тільки принизити таїнство. Вони вдаються до речей небезпечних і священних лише для того, щоб задовольнити свої дурні забаганки – такі як першість при дворі або королівська винагорода. А ось варанж був набагато серйознішим. Його спалювала диявольська пристрасть до сатани. У нього могло б усе вийти. Ви сказали, до сатани? Знаєте, що він побачив у магічному дзеркалі? Він роздратовано повів плечима. Досить цих розмов про магічне дзеркало. Набагато цікавіший випадок із Джоном Деєм – що він побачив у чорному камені – це малоприголомшливі наслідки. Хто такий Джон Дей? Він терпляче пояснив їй, що був такий учений англієць. Він жив на початку століття. Це був відомий математик, що йому належить винахід Меридіана Грінвіча, але його схопили за участь у таємничій змові проти королеви Марії Тюдор. Так от у нього був магічний камінь, що доносив до нього потойбічні голоси. Подейкують, що його суперникам якимось чином вдалося роздобути уламки цього каменю. Із купи рукописів Чуклун витяг і показав їй книгу, яка називалася «Правдивий виклад того, як доктор Джон Дей спілкувався з духами». А таких, як сент або Даржан він просто шкодував і боявся, що вони завдадуть шкоди своїм незнанням та невмілими діями. Він спровадив їх із їхніми обладками. Ні за що на світі він не торкнеться них. Цей ваш варанж порушив ритуал. Він увів у нього заклинання Бельзебута, адже він хотів викликати самого диявола. Він привів у рух страшні сили і навів прокляття на мій чорний камінь. Більше я не зможу ним користатися. Він дивився на неї, ніби дивуючись, що побачив у ній. Закляття Бельзебута вимагає, щоб використовувалося живе створіння – Зло черпає свої сили у стражданнях живих істот. Червоний шахрай знизав плечима. Добро, зло, демони, янголи – це лише слова. Злі духи прагнуть живої крові, бо для них це червоний промінь життя. Їм необхідне живе дихання, вони заздрять долі людей, адже вони ніколи не зможуть мати її. Анжеліка тремтіла Тут у новому світі нас не так багато, як у селах Європи. Можна сказати, що я один, один посвячений. Він показав їй безліч книг, серед яких вона здивовано виявила теологічні праці. Вона стрималася, щоб не засипати його питаннями та задовольнити свою жіночу цікавість. Ну а тепер, прекрасна пані, повертайтеся на своє сідало до верхнього міста. Наближається остання буря, найсуровіша і руйнівна. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 9. Прогулянка до Берішонів Розділ 65. Снігова хмара клубилася над островом Орлеан. Сонце ще сяяло, але перехожі прискорювали свій крок. На зустріч Анжеліці йшла маленька Ермеліна. Її дуже турбувала доля цієї малечі, яка дивом уникла смерті. Вона взяла її на руки. «Як я люблю тебе, дитино моя!» Великі чорні хмари швидко насувалися з боку собору. Сонце згасло, буря розігралася стрімко. Щоб тугіше зав'язати на підборідді свій чепець, Анжеліка мала необережність поставити дитину на землю. Сильний порив вітру підхопив Ермеліну, роздувши дзвоном її спідниці. Анжеліка схопила її вже у повітрі. Маленькі віски, кошики, драбини – всі речі, забуті на вулиці, пустилися в химерний танець, злітаючи вгору і падаючи на землю. Притулившись до стіни, бив собака. Анжеліка швидко перетнула соборну площу, зігнувшись, як стара. Вітер рвав на ній пальто, і вона боялася, що не втримає в руках тендітну ермеліну. З дахів зірвало прапори зі звуком, схожим на залп зброї. Попереду Анжеліка побачила слугу з будинку меркувілів. Цей старий чоловік уже не міг чинити опір поривам вітру. Він застигнув на місці, намагаючись не бути скинутим на землю. На щастя, повалив сильний сніг, який хоч трохи обтяжив людей та предмети. Анжеліка дошкутильгала до порога будинку меркувілів і заспокоїлася тільки тоді, коли побачила Ермеліну, яка зробила крок на зустріч своїм братам у надійні руки своєї годувальниці. Тим часом пан суддя вдягав своє пальто, щоб поспішити на допомогу слузі. «Залишайтесь! Залишайтесь, пані!» – кричала вся родина, що збиралася у вестибюлі. Але Анжеліка вирішила скористатися тим, що буря ще не досягла свого піку, і дістатися свого будинку, який вже був дуже близько. Вітер трохи стих, сніг валив усе сильніше. Вона вирішила піднятися вулицею Птіт-Шапель. Сніг став колючим, летів просто в обличчя. І Анжеліка на силу просувалася вперед, закривши обличчя руками. Різкий порив вітру, закрутив її, вона втратила рівновагу, простягла вперед руки і натрапила на підвіконня, за яке трималася, поки шквал вітру не вщух. Запанував затишок. Анжеліка підвела голову і побачила над собою блискучу вивіску сонце, що сходить. Потім чиясь рука схопила її за китицю і втягнула всередину. Рукаця належала господареві таверни. "Ох, пані", сказав він, оглядаючи її. "Ви нехтуєте мною. За час вашого перебування в Квебеку ви відсили двічі зайшли до мого закладу. І тільки коли буря кинула вас на мій поріг, ви зробили мені ласку посидіти поряд зі мною". Він зняв з неї пальто, яке поважчало від снігу, підсунув їй стілець, доблизько протер стіл швидкими рухами. «Вирішено, приготуйте мені ваш знаменитий сироп», – сказала Анжеліка, коли пані Буавіт, дружина господаря, принесла їй рушник, щоб витерти обличчя та волосся. «Але додайте туди гарячий напій, я зовсім задубіла». «Не турбуйтеся, моя бабуся теж була шинкаркою і розповіла мені свій знаменитий рецепт. Сироп змішують із теплим молоком і додають каву, яка опалює». Моя бабуся була з Нормандії, а її чоловік багато подорожував і навчив її варити справжню каву. Він швидко приніс їй велику піалу, яка парувала, куди додав різні інгредієнти, а зверху поклав велику ложку збитих вершків. Вважаючи цей напій досить невинним, Анжеліка взяла піалу двома руками і великими ковтками осушила гаряче зілля, маслянисте, із запахом мигдалю та цукру. Це частування для жінок і дітей, це, як то кажуть, пальчики оближиш. Виявилося, що напій бабусі нормандки містив півпінти міцного вина, бо Авіт із гордістю продемонстрував їй пляшку, в якій переливалася рідина, яка по праву називалася вода життя або вогненна вода. Справді це чудово зігріває, вигукнула Анжеліка і одразу помітила, як чиїсь руки схопили її за стіл. Її очі затягло пеленою, а голос ослаб, коли вона вимовила «Пане Буавіте, ви зрадник. Після чого вона побачила, або їй здалося, що вона побачила, як Ніколя де Бардан праворуч від неї, а герцог де Вівон ліворуч. Таверна, здавалося, наповнилася якимись людьми, схожими на привидів. Насамперед вона побачила ту, яку ніяк не очікувала тут зустріти – мережевницю. Щоб я прийшла до вашого кубла розбійників і грабіжників, сміялася та, відкидаючи голову назад. я ніколи не покидала Квебек, навіть заради поїздки до Монреалю. Вовинар подав знак Анжеліці. Та чи він це був? Він підвівся, щоб поцілувати їй руку. Я намагатимусь переконати її. Він трохи погойдувався. Незнайома жінка, дуже світла блондинка, досить цікава, подумала Анжеліка. Такою, мабуть, була Гільйомета в молодості. З незалежним виглядом сиділа за одним зі столиків. Її оточили кілька чоловіків, не зводячи з неї очей і сміючись будь-якому її жартові. Серед них був Гран-Буа та майор Давренсон. Побачивши, що Анжеліка розглядає її, Шенкар підійшов до неї і прошепотів їй на вухо. Це власниця маєтку на узбережжі озера Сен-П'єр, пані Деладоверні. Їй було 40 років. Вона була вдова і мала у своєму розпорядженні великі землі та чудовий маєток. Вона приїхала в Квебек, сподіваючись покінчити зі своїм становищем вдови. Вона хотіла знайти вірного супутника життя і доброго коханця, щоб проводити довгі ночі у своєму маєтку. Молодий чоловік сидів на самоті на діжці біля вогнища. Він курив довгу люльку. Його обличчя було дуже красиве в обрамленні довгого чорного волосся. Його погляд був задумливий і спокійний. Він мріяв. «О, Господи, як він хвилює мене!» «Чому ви так дивитеся на цього метиса?» – запитав голос герцога Девівонна. «Він гарний. Тут хлопець підвівся. Вона виявила, що у нього короткі ноги, і її збудження спало. «Я не є прихильником цих новомодних шлюбів!» заявив молодий чиновник, який сидів за їхнім столом. Вони виробляють нових французів, яким немає місця ні в вищому світі, ні в диких лісах. Але вони прекрасні солдати і просто потрібні нам у війні з ірокезами. Сам він був канадцем, багато пив, але не втрачав голови. Його звали Адріан де Форш. Він був у розпорядженні герцога де Ла Ферте. Якби вона подивилася на вас так, як вона дивилася на цього метиса, ви були б найщасливішою людиною на землі, звернувся Лафертеві Вон до Ніколя де Барданя. Але я вважаю, що ви не можете цим похвалитися. Вона як птах, пурхає в небесах, піддаючи вас захопленню. Але вона невловима, недоступна, розумієте? Вона вільний птах. І здається, в полон лише тоді, коли сама цього хоче. Я змарнував момент і не зміг заволодіти нею. Вона сміялася з мене. Але вона любить кохатися, вона дуже любить. Замовчіть, – обірвав його Ніколя де Бардань. Під виступив на його чолі. Монолог герцога викликав у його уяві хвилюючі картини. До Анжеліки знову повернувся дармовий. «Яке прокляття зводить вас разом? Вас обох! А що вас пов'язує із цим ганебним?» Святав у неї Вівон, показуючи підборіддям на Барданя. «І обидва ви ставите мені ті самі питання, що вас пов'язує з ним? А чого від вас хоче той? Чому він? Чому не я? Чи не мене ви назвали ганебним?» – спитав Бардаль, насупивши брови. «А кого ще? Ви п'яні? Ви теж?» «Можливо, але в якому б стані я не був, я зберігав шанобливість по відношенню до багатьох людей. Король наділив мене своєю місією, але ви, здається, про це забули». «О, ви здаєтеся собі дуже сильним, пане», – насміхався герцог. «А мені ви, уявляєтеся, простофілею. Я добре знаю короля і, здається, розумію, чому його вибір упав на вас. Очевидно, хтось дуже впливовий порадив вас. Але хто? Хто ризикнув це зробити? Чим більше я вас знаю, тим більше не розумію, які ваші риси привернули увагу короля. Бардан неважливо перебив його». Ми живемо в суспільстві, де сходження до вищих постів неможливе без поруки. Але так буває не завжди. І моя кар'єра сама з'явилася достатньою порукою і вселяла королю довіру до моєї особи. І знайте ж, пане, що я довгі роки був представником короля в Ларошелі із релігійних питань. Це досить важлива посада, і ви не можете цього заперечувати. Хтось мені розповідав, що ви були недостатньо енергійні на цій посаді – а тепер задовольняєтеся втішною місією в Канаді. Та що вам відомо про цю таємну місію? Це дуже особиста справа». Вівон знизав плечима і з жалем подивився на Барданя. «Я знаю про нього все. Ви повинні інформувати короля про одного авантюриста, ім'я якого граф Депейрак. Не смійте говорити в такому тоні про графа Депейрака. У присутності пані Депейрак це просто огидно». У своїх повідомленнях королю ви були не такі поблажливі до цього пірата. Звідки ви дізналися про наші розмови з королем? І про те, що я надіслав рапорт його величності? – здивувався Бардань. Ви розповіли йому про лист, написаний у Тадусаку? – хвилюючись, спитав він у Анжеліки. «Ні, я не думаю», – відповіла вона. «Дорогий мій, для того, щоб дізнатися про плани такого чиновника, як ви», Зовсім не обов'язково скористатися балакучістю його коханки. Досить підкупити ваших людей. Вам ще багато чому доведеться навчитися. Отже, ми можемо уявити собі, як король тримає в руках ваше повідомлення. «Я бачу це», – прошепотів він. «Він вчитується в рядки, написані вами. Йому такі цікаві ваші описи гарної жінки, яка супроводжує цього пірата». Про неї не було сказано жодного слова. Парирував Ніколя де Бардань. «І це доводить, що вам нічого не відомо, і даремно викинули тінь на моїх людей. Ви брешете, щоб дізнатися правду, але з якою метою? Я цього не знаю, але не збираюся приховувати від вас таких незначних відомостей. Короляні трохи не цікавить жінка, подруга чи дружина, яка супроводжує графа Депейрака. Він хоче знати, чи не приховує граф людини, яку розшукує поліція». «Чоловік – цей бунтівник, він підняв повстання проти короля». Я відповів його величності – ні, от і все. Це от і все потонуло в вибуху Реготу де Вівонна, який заглушив навіть завивання бурі. «Припиніть», – сказала Анжеліка. Якби вона була не настільки п'яна, вона вчепилася б у горлянку Вівонна, аби він замовк. Але завдяки напою вона ніби зверхньо стежила за розвитком суперечки – Хоча жарт явно затягнувся. Якщо ви не перестанете сміятися, і якщо ви скажете ще хоч одне слово, я вам, я вам помщуся. Вона подарувала Вівону вбивчий погляд. Під цим поглядом він нарешті затих, хоча часом пирскав і ледве стримувався. То що ж у моєму повідомленні не сподобається королю? Бардань зовсім рознервувався. Ну добре, скажу. Можливо, воно не зовсім повне. Король любить деталі. Ви не забули про це? Деталі, що особливо стосуються гарних жінок. Припиніть, повторила Анжеліка. Мені шкода вас, шкода, вів далі герцог. У мене погане перечуття, люби Барданю. Ви знаєте, що трапляється із цими нещасними на службі у короля, коли вони впадають у немилість? Або ж я погано знаю короля, або ж та лишіть його нарешті, закричала Анжеліка. Вона захищала Барданя, як жінка захищає боязкого хлопчика, на якого напали хулігани. «Здається, мені що вискінчить те життя на галерах», – прошепотів герцог. Ніколяда де Бардань побілів від гніву і підвівся. «Ви дасте мені відповідь за образу в поєдинку, прямо зараз». втрутився Шенкар шинкар Буавіт. «Тільки не в мене, панове, у мене жодних скандалів. Заспокойтеся або йдіть і боріться, але на вулиці». Герцог, диві не ворухнувся. Як сумно, прошепотів він, завивання пекла оточує нас. Сядьте поряд зі мною, сказала Анжеліка Барданю, і заспокойтесь. Вона погладила його по щоці. Не слухайте його, він дуже зла людина. Я бачила вас у Ларошелі, і я можу засвідчити, що вас любили та поважали усі в місті. У ваших руках була влада, але ви ніколи не зловживали нею. – А чим ви займалися у Ларошелі? – спитав Вівон. – Остання буря. У пам'яті Анжеліки сплив спогад про бідного худого собаку і як тяглися до неї рученята оноріни. Звільни її. Анжеліка підвелася і відштовхнула стілець. Він упав за спиною. – Пане Буавіте. – Так, пані, – підбіг Шанкар. – Ви були ковалем. – Так, пані. Мені потрібні щепці, щоб різати залізо. – До ваших послуг, пані. Він відчинив льох, і вони спустилися сходами до підвалу Шинку. Ось те, що мені потрібне. Вона вибрала великі щепці, гострі, схожі на дзьоб. До ваших послуг, графине. Піднімаючись сходами, вони похитнулися і впали назад, прямо на хутро. – Боже мій, – сказав Буавіт, – ніколи в житті в моїх обіймах не була богиня. Ох, пані, я так захоплююсь вами. Дозвольте мені поцілувати вас. Ну, добре, поцілуємося, ви заслужили на це, і ваш сироп просто чудовий. Він засяяв і поцілував її в обидві щоки. А тепер допоможіть мені вибратися звідси. Що ви збираєтесь робити із цими щепцями? Спитав Буавіт, коли вони повернулися до зали. Подайте мені моє пальто, я йду. І не думайте про це. Але старі Марі Вуани пішли, і цілком успішно. Можливо, вони вже померли дорогою. Мені все одно. «Це безумство!» «Анжеліко, не йдіть!» – благав Дебардань. «Ні, я маю йти. Мій будинок недалеко. Я проведу вас». «Ні, ви ледве тримаєтеся на ногах. Я так втомилася від вас». «Залишіться у нас ночувати, пані Депирак!» – наполягала дружина Шинкаря. «Хоч у нас немає вільних кімнат, але я вас влаштую». «Ні, мені треба йти. Скільки я вам винна?» «Ні, скілечки!» – відповів сяючий Шинкар. «Ви вже заплатили!» «Та зупиніть її!» – сказав хтось. «Залиште її!» – відповів Вовенар. «Таких жінок, як вона, неможливо зупинити!» Анжеліка спитала, де її рукавички, і один із клієнтів підвівся за столу і поспішив до неї. «Тримайте їх рукою, і ви будете добре закутані!» Очі відвідувачів із цікавістю стежили за нею, коли вона попрямувала до дверей. «І куди її несе з цими щепцями?» У Ніколя де Барданя не було сил, щоб втримати її. Він дивився, як вона зникає за дверима, ніби провалюється у прірву. «Яка вона гарна!» – сказав Буавіт. і такі щасливі, що вона зазирнула до нас!» «Вона не буде моєю!» – прошепотів Вівон. «Тим гірше!» Анжеліка пробиралася крізь бурю та завивання вітру. Вдруге цього року вона була так сильно п'яна. «Так, вона була п'яна!» Але саме це й допомогло їй пережити цю жахливу ніч. Хоча це була зовсім не ніч, а тільки вечір, але такий похмурий і темний. Вона йшла вперед, як сліпа, навпомацьки. Струмені колючого снігу обдавали їй обличчя. Їхні уколи були схожі на уколи шпаги. Північний вітер лютував і панував над світом. Часом їй здавалося, що вона не просувалася уперед ні на крок. Зігнувшись у три смерті, вона мало не повзла рачки, вона трималася за стіни будинків, за огорожі, їй треба було дійти до будинку пані Доредан, а там їй доведеться перетнути пустельне місце і головне не впасти, інакше їй нічого іншого не лишиться, як померти посеред вулиці Лаклозирі. За два кроки від тум з атлантами, які підтримують земну кулю, і труп її знайдуть у стічній ринві. Раптом майже поряд із нею почувся різкий звук, схожий на тріск дерева, і, ніби величезні крила, кажана промайнули над її головою і розбилися об стіну. Придивившись, Анжеліка зрозуміла, що це крило від млина, тільки цього мені не вистачало загинути від млина. Це трохи й протверезило її, але на зміну алкогольному сп'янінню прийшло сп'яніння від боротьби зі стихією. Вона добралася до Атлантів. І, присівши навколішки, обійняла їх, як своїх дітей. Потім вона кинулась у двір бані стара, як кидаються у море. Де ж собака? Вона знайшла її холодне тіло. Мертва? Ні, я зроблю це, я зламаю ланцюг. Вона потягнула за нього, показався брусок прогнилого дерева, до якого й був прикріплений ланцюг. Собака відчув, що його тягнуть за нашийник, і чинив опір наскільки йому дозволяли сили. Яка вона дурна! Не хоче звільнитися від своїх ненависних кайданів. Ну йди ж, йди! Вона чекала, не в змозі знайти точку опори під вагою своєї ноші. У природі настало затища. Потім повалив сніг, як сльози течуть суцільним потоком. У промені світла, що йде від вікна або відчинених дверей, з'явився силует людини. Він виріс на краю прірви, з якої вона намагалася вибратися. «Ні, ви не вб'єте мене, есташе Банністере». Але це був Жофрей де Пейрак у своєму чорному пальті та хутряній шапці, насунутій на очі, і він сміявся. Вона не могла бачити це, але відчувала, що він сміється. Його рука схопила її за зап'ястя, він із силою потягнув її, а вона потягнула собаку. З'явилися ще якісь люди, вони підняли її і понесли. І Вона опинилася у великій кімнаті. Перед вогнищем а навколо неї Жофрей де Пейрак, Іспанці, Жан Куанек і собака з ланцюгом на шиї, яка залізла під грубку. «Це ви, це ви!» – повторювала Анжеліка, не вірячи своїм очам. Він пояснив їй, що, не знайшовши її вдома, пішов на її пошуки зі своїми друзями. Вони довідалися, що вона щойно пішла з корчми. Нерозважливий вчинок. З ковальськими щепцями в руці». Це ви, це ви. Анжеліка кинулася в його обійми. Він притиснув її до себе. Моя маленька фея. Їхні обличчя та їхній одяг були в снігу, але вогонь їхніх сердець здатний був розтопити вічну мерзлоту. Це ви, кохання моє. Боря знову розправила свої крила над містом. До повернення чоловіка домішувалася впевненість, що він належить зараз тільки їй. І не покине її, поки стихія яка розігралася у Квебеку, не піде. Вона вирішила, що роль жінки, яка вимагає звіту, їй не личить. Але вважала, що слід сказати Жофрею, що його довга відсутність у сілері була для неї болісною, майже безнадійною. Вона не стала говорити йому, що сатана розставляв їй пастки. Це була її особиста справа. Вона могла сама все залагодити. А турбувало її зовсім інше. Вона не боялася смерті, для неї найстрашнішим було втратити його кохання. Ні Буря, ні приголомшливий напій Буавіта, ні її Одіссея щепцями не могли завадити їй поставити головне питання – чому так довго був відсутній, чому мовчав. Барсамп'юї натякнув їй на запал деяких канадських пань, які переслідували його. Рефрейдепирак дивився на неї, посміхаючись. «Не приховую, іноді мені доводилося опускатися на хитрощі, щоб уникнути витівок нашої баранжер», – сказав він. «Але люди у фортеці сілері потребували моєї присутності. Я лишився там, щоб допомогти їм. У них був поранений та кілька хворих». «Що за поранений?» «Під час обходу на нього пала крижана брила. Кілька днів він ще був живий, але потім помер. Ви могли б надіслати за мною?» Цей жахливий холод. Навіть якби дорога була дуже короткою, я не піддав би вас подібній подорожі. А потім, Люба моя, хіба не ви самі вирішили зробити перепочинок у вашій діяльності, сестри Милосердя? Ми ж з вами про все домовилися. Ви надто щедро роздаровуєте своє сердечне багатство праворуч і ліворуч. Можливо, я б змогла його втішити. Ці моряки нічого не бояться, ні страждань, ні смерті. Вони звикли виконувати свій обов'язок і не чекають нічого, окрім нових наказів, таких як «Ти маєш жити!» Це допомагає їм краще за будь-яку втіху. Він узяв її руку і притис її до своєї щоки. Ні, я хотів би зберегти цю маленьку ручку тільки для себе. І він ніжно поцілував її долоню. «Що ви за людина?» – думала Анжеліка. «Іноді ви жорстокі та непримиренні». Іноді ніжні, чутливі до людських слабкостей. У її пам'яті випливала фраза Сабіни де Кастельморжа. Він дуже добрий. Так, це правда. Хоча часом він демонстрував свою приголомшливу байдужість. «Любове моя, мій любий друже», – промовила вона в півголоса. «Я не впевнена, що добре вас знаю». А це потрібно? Кожна людина має свої таємниці. Признаюся вам – що я боюся вникати в хитросплетіння вашого серця. Навіщо ця нескінченна важка боротьба заповне володіння улюбленою істотою та її секретами? Чарівність полягає в тому, що ваш коханий – загадка для вас. Але досить філософствувати. Життя таке коротке, таке швидкоплинне, а ми витрачаємо його на споглядання і копання в непослідовній людській натурі, чи то чоловік, чи жінка. У цей час ви належите мені – а я вам. Я насолоджуюся вашими зеленими очима, яких відбивається відблиск ваших думок, вашими губами, що тремтять від хвилювання. Я не дозволю тіням згущатися над вашим життям. Я тримаю вас у своїх обіймах і зможу втішити і захистити вас найвірнішою зброєю – коханням. Я благословляю долю, яка подарувала нам зустріч у цьому світі. Крізь нелюдські завивання бурі напливали крики дітей, як втрачені душі в океані життя. Анжеліка прокинулася в обіймах чоловіка. Шум здіймався величезним муром, як океанська хвиля. Вона зрозуміла, що то не сон. Кричали діти, вони кликали на поміч. Внизу Жан Лекоенек і Маколе намагалися в непроглядній темряві ночі з'ясувати, звідки крики. На мою думку, хатина Баністера розвалилася. Вихровий потік зірвав з будинку дах, що вже досить прогнив. Баністер якраз поправляв солому на даху і його вітром відкинуло на кут вулиці, де його знайшли наступного дня. Дружина вирушила по допомогу, її засипало снігом і вона померла. Її знайдуть лише навесні на одній із галявин. «Пройдемо через льох», – запропонував Маколе. «Він проритий досить далеко, а за допомогою лопати ми дістанемося до сараю Баністера». Так і вчинили. Вони дісталися під валу халупи і зламали двері з льоху в кімнату. Дітей знайшли забитими в куток, занесеними снігом. Захистом їм служив труп їхньої корови. Їх перенесли до будинку Вільдавре і зігріли біля вогню. Це були чотири маленькі тремтливі істоти три хлопчики та одна дівчинка. Наймолодший ридав на взрид. Він заспокоївся лише тоді, коли Елуама коле дав йому пожувати тютюну. Діти явно звикли жити серед дикунів. Може, краще віддати їх індіанцям, хай живуть із ними у лісі. Їм це не Пес вийшов зі свого притулку і весело замахав хвостом. Він упізнав цих дітей, яких так любив. Своїх катів. Він справді був дуже дурний. Однак, коли щухла буря, з дітьми вчинили таким чином. Дівчинку довірили Урсулінкам, двох старших хлопчиків, Священикам із семінарії, а найменшого хоробрій сусідці. Баністера знайшли пораненого і відправили в отель Д'є. Коли він прийшов у себе, він захотів побачити пані Депирак тільки її. Буря йшла з міста. Сонце вже пробивалося крізь сіру завісу хмар і своїм жовтим оком оглядало хаос, який царював навкруги. На вулицях уже кипіла робота, стучали молотки. Чувся звук пилки. Місто поступово повертало свій нормальний вид. Баністерові спало на думку, що Анжеліка єдина, кому він може довірити свій стан. Тому, коли вона опинилася біля його голови, він попросив її нахилитися ближче, щоб лікарняна сестра нічого не почула. «Від моєї хатини нічого не лишилося, правда? Але льох! Там багато всього – і дрібнички, і цінні трофеї, і золото – Багато золота, воно лежить у горщиках. Моє багатство, а ще чоботи. Я не хочу, щоб вони згоріли, коли підпалюватимуть мій будинок. Сходіть туди в мій льох, тільки йдіть одна, інші пограбують мене». Сказавши це, він продовжував свою сповідь гучним голосом, не побоюючись чужих вух. «Пані, ви такі добрі, чи не могли б ви поговорити з губернатором, інтендантом і єпископом?» щоб мені дали спокій. Я піду в ліси зі своїм старшим сином і не заважатиму нікому. А вам я відплачу за вашу доброту. Стережіться тих, про кого говорив солдат Латур. Я знаю їхні імена. Не рухайтеся. Це дуже погані люди. Вони хочуть вашої смерті. Вони дали мені золото, щоб я підпалив будинок Маркіза, де ви живете. Я взяв золото, але сказав їм – Зачекайте трохи, не вистачало б ще, щоб моя хатина теж постраждала під час пожежі. Попереджаю вас, будьте обережні. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 9. Прогулянка до Берішонів Розділ шістдесят шостий Наступні березневі дні пройшли досить спокійно. Пані Демирковіль не відчувала жодних прикрущів, з приводу того, що не вдалося здійснити постановку п'єси. Буря зруйнувала б усі їхні плани. 18 березня близько восьмої вечора було дано салют на честь святого Йосипа. 19-го під час урочистої меси пролунав залп із гармати та три чи чотири постріли з мушкетів. 20-го пан Лаваль запросив Анжеліку відвідати семінарію. Його високопреосвященство чекав на неї після вечерні. Пані Депейрак уже вдруге відвідувала це крило будівлі. Вперше вона з'явилася тут наступного дня після прибуття в Квебек. Рух на вулицях іще був утруднений. Сонце лише зрідка прозирало на небі, затягнутому хмарами. Та й то швидше за все на честь Дня Святого Йосипа. Коли вона входила до воріт-семінарії, повалив сніг. Її провели до маленької кімнатки, де єпископ влаштувався, коли настали великі холоди. Після звичайного обміну люб'язностями він швидко наблизився до головного – фактів. А вони полягали в тому, що її бачили в нижньому місці. Вона завітала до цього жахливого чаклуна. Жодна поважаюча себе пані не удостоїться честі опинитися у цьому притоні. Анжеліка запитувала себе, що змусило єпископа раптом зайнятися її помилками, саме зараз, коли йде Великий піст а місто ще не схаменулося від жахливої бурі. До єпископа ще дійшло, що естаж Баністер просив особистого побачення з нею. Крім того, він отримав повідомлення від одного з кюре. Той увірвався в одне з помешкань у неділю і виявив там збіговисько людей, які порушували звичаї великого посту. Вони виправдовувалися тим, що рагу, яке вони їли, не містило м'яса, тільки кротові хвости – а ці тварини мешкають у воді. На доказ своєї невинності вони наводили той факт, що така побожна і благородна пані, як депирак, теж сиділа за столом разом із ними. Я гуляла з донькою, і ми зайшли, щоб трохи відпочити це були справді кротові хвости, ми випили лише молока, з обережності відповіла Анжеліка. Нарешті дійшли до найголовнішого до розслідування лейтенанта поліції яке він вів у зв'язку зі зникненням графа Деваранжа. розслідування це призвело до жахливих викриттів. У центрі Квебеку розігрувалися диявольські спектаклі із жертвопринесеннями та оскверненням розп'яття. Лейтенант поліції довго розмовляв з єпископом. Їм необхідно дійти єдиного рішення, яким має бути покарання цієї людини за її чаклунські операції. Як тільки вони знайдуть його – Адже він зник. Його забрав диявол, сказала Анжеліка. І в цій історії випливало ім'я пані Пайрак. Анжеліка намагалася вигадати якийсь привід, щоб виправдати свій візит до червоного шахрая. Може сказати, що вона приходила до нього за лікувальними пов'язками. Міркування єпископа про справу варанджа підказали їй вихід. Адже саме завдяки викриттю чаклуна її притягнули до цієї справи. Ось чому вона вирушила додому до червоного шахрая. Вона хотіла вимагати від нього пояснень, його брехні та наклепу. Але що змусило його обмовити вас, здивувався єпископ. Безперечно, його ворожість. Та й хто знає, що діється в умах цих чаклунів? Єпископ задумливо дивився на неї. У погляді його сірих очей час від часу спалахував інквізиторський вогник. Він запитував себе – які випадковості, мінливості долі допомогли цій великосвітській пані доброзичливій та оточеній друзями бути замішаною у всі ці підозрілі справи та хвилюючі історії, що розігралися у розпалі зими. У Анжеліки ворухнулося передчуття, що він запросив її до себе не тільки для того, щоб спитати про її візит до Червоного Шахрая. «Цьогорічна зима сувора», – сказав єпископ, – але не треба забувати, квітень уже близько, а він принесе нам порятунок від усіх наших бід. У кімнаті запанувала мовчанка. Потім його преосвященство вирішив змінити тему. Мені сказали, що з усіх святих ви найбільше поклоняєтеся Богові Отцеві. Вона відповіла ствердно. Єпископ підвівся і пішов до своєї бібліотеки, щоб показати їй біблійні гравюри. Анжеліка подивилася у вікно, чи не вщух сніг, але білі потоки продовжували розкреслювати чорний екран ночі. Щось вдарилося у шибку. Це був великий голуб, що ніби шукав притулку у людей, не знайшовши його на цій грішній землі. Місто рятувало його, давало йому їжу та укриття. Він забився у куток вікна і дивився на неї зрозуміло і дружелюбно. «Тут його гніздо», – сказав єпископ, – «маленьке підвіконня для нього притулок». І він дякує за це Господу нашому. Який урок для нас, адже ми так стурбовані нашим добробутом та комфортом. Взаємна симпатія до голуба, здавалося, надала єпископу рішучості. І він заявив, «Пробачте, пані, затримайтеся ще на кілька хвилин. У мене є для вас важливе та секретне повідомлення. Воно стосується вас та вашого чоловіка». Анголон Анжеліка у Квебеку Частина 9. Прогулянка до Берішонів Розділ 67. Він заговорив про ця Доржеваля, що змусило її насторожитися і здалося їй нещасливою ознакою. Він підсунув шкіряний бувар, який вона помітила на столі, і відкрив його. Там було три послання. Він дістав їх і назвав авторів. Але раніше він нагадав їй, що отець Доржеваль мав велику вагу при дворі короля. Він багато разів був у короля на прийомі і вмів привернути його увагу під час довгих розмов. Тут у мене кілька уривків із його донесення королю. Він спробував зацікавити його тим, щоб використати на військовій службі на благо Франції величезні поселення місцевих племен, він писав. Аби на Київ ворогами англійців у питаннях релігії – Їхня побожність сміливо веде їх на ворога. Трохи далі він викладає свою точку зору щодо втягування абинаків у війну. «Ми ніколи не зможемо зробити їх справжніми християнами. Навіть після хрещення їхнє релігійне почуття продовжує боротися з їхніми грубими забобонами, які кидають їх у лапи чаклунів. Я проповідував їм, що досягти визволення та очищення можна лише знищивши єретиків». І ця добра справа здається їм простою і зрозумілою. «Тисячі цих людей об'єдналися під моїм прапором, на якому я наказав вишити п'ять хрестів серед стріл і мечів». Лист Кольберові, міністру торгівлі та морського флоту, який також зберігався у єпископа, містив схвальну оцінку короля. Священник-отець Доржеваль заслуговує на всілякі й підтримку – Оскільки він єдиний, здатний знову розпалити війну з англійцями, із якими ми підписали мирний договір, і тим самим відрізали шляхи до їхнього ослаблення і руйнування їхньої могутності. Це чудова ідея – перенести поле бою до лісів Нового світу. Оцю доржевалю слід продовжувати свою діяльність і перешкоджати можливим угодам з англійцями. Він не відчуватиме браку допомоги. На що міністр, який чудово зрозумів наміри свого короля, відповів таке. Ви рекомендували мені особливо розпалювати ворожість місцевих племен до англійців, докучати англійським колоністам і, якщо буде можливість, підштовхнути їх до того, щоб вони залишили країну і відмовилися від її заселення. Король досягнув того, чого хотів. Коли було надіслано цього листа? Він прийшов до нас близько двох років тому. Саме тоді отець Доржеваль повернувся, щоб очолити місію в Акадії. Тепер мене не дивує широко організована кампанія з розпалювання війни, яку ми зустріли і, я розумію, чому наш приїзд у Голсборо та Катарунг був сприйнятий як зла перешкода. І я бачу ті заслуги почуття справедливості та сміливості, які відрізняють усіх офіцерів Нової Франції та вас. Ваше все це ви продемонстрували у відповідь на наші мирні пропозиції. Верховна Рада Квебеку повинна мати відому незалежність, адже ми 9 місяців із 12 відрізані від світу. Я відчуваю, що мало знаю про вашу сувору і делікатну боротьбу з отцем Доржевалем. Але ця боротьба не закінчена. Вона вступила до нової фази, хоча організатор її був змушений залишити поле битви. Але він приготував пастку. Єпископ прибрав у шухляду свого секретаря досьє, що містило листи такого вибухового характеру. Справа в чому? Перш ніж покинути Квебек отець доржеваль попросив моєї аудієнції. У цей час ви якраз прибули до міста. Він був стислий, заявив про свій від'їзд і про безглуздість обгорювати свою поразку. Ви зробили свій вибір, ваше високопреосвященство, ви та члени муніципалітету Квебеку. Він поступився дорогою тому, хто зруйнував його плани в Акадії, графові Депейраку. Він заявив, що ми всі опинилися в полоні зла, але коли-небудь ми покаємося в цьому. Він дає нам термін шість місяців до квітня, уточнював він, щоб ми розплющили очі і побачили справжнє обличчя тих, кому сьогодні довіряємо. У той момент ми анітрохи трохи не шкодували, що відчинили перед вами двері, але, можливо, нам доведеться змінити своє ставлення. Нас змусять зробити це. Він зібрав документи, які містять звинувачення проти вас. У вас є час подумати, – сказав він. До квітня. А потім я передам ці папери вам, ваше високопреосвященство, совісті церкви у Новій Франції. У них ви знайдете докази, які допоможуть вам скласти вірне уявлення про небезпеки, що походять від цих людей з Голзбору а ваша паства – почерпне в них сили, які відведуть її з руйнівного шляху, на який вона ступила. Квітень. Термін підходить. Ось чому я вирішив зустрітися з вами та ввести вас у курс справи. Хто має передати вам ці компрометуючі документи? Я цього не знаю. Єдине, в чому я впевнений, це те, що я не хочу їх отримувати. Не бажаю їх бачити. Ви розумієте мене? Отець-доржеваль випадково не натякав на вас. Чого конкретно стосуються ці викриття? Єпископ похитав головою. Він здавався абсолютно впевненим, що отримавши ці папери, я вже не зможу надавати вам свою підтримку. Анжеліка міркувала з приводу висловлювання Вільдавре про шпигуна короля. Ймовірно, якийсь незнайомець ниж порить містом і чекає свого часу, коли він передасть єпископу обвинувальні документи, які той отримувати не бажає. «Може, вам було б краще поговорити з моїм чоловіком? Я не хотів збуджувати цікавості оточуючих. Як тільки я приймаю у себе пана Фронтенака чи інших членів ради, так у місті відразу ж народжується слух про палацовий переворот. Крім того, мені хотілося спочатку скласти певну думку про те, якою мірою ви замішані у всіх цих історіях. Ми говорили, я попередив вас, а ви у свою чергу попередите графа Депейрака». «Я прошу вас зберігати таємницю та бути дуже обережними». «Що ж робити?» – з розпачем спитала вона. «Я цього не знаю. Зізнаюся, я не підозрюю якусь конкретну особу і не хочу говорити про це із моїми наближеними, щоб не поширювати небажані чутки. Окрім нашої розмови, я нічого більше не можу зробити для вас. Ви жінка розумна та спостережлива, ви зумієте скласти собі певну думку». А грав депейрак – людина спритна й діяльна, і сам захистить себе. Все було зрозуміліше. Знайдіть спільника отця Доржеваля і не дозвольте йому завдати шкоди. Саме це й хотів сказати їй єпископ. Анжеліка підвелася і поцілувала руку єпископа. «Я зворушена! Ваше високопреосвященство! Мій чоловік розділить мою щиру вдячність за вашу доброту та бажання відвести від нас нові приниження!» Не можна допустити, щоб знову був зруйнований цей тендітний мир із таким трудом, створений нами. Чи я маю вважати, ваше високопреосвященство, що ми своїми діями заслужили вашу доброту, не розчарували вас, і ви з радістю сприймаєте нашу присутність тут? Він милувався її красою і віддавав належне її чарівності. Безперечно, завдяки їй зима була не такою суворою і одноманітною, і серця не замерзли від холоду. Усміхнувшись, він відповів їй – взимку? Так, з радістю. Відвертість єпископа принесла їй задоволення. Як тільки настане літо, вони поїдуть. Але куди? Це було неважливо. Єпископ бажав, щоб розставання було мирним, без суперечок і несподіваних перешкод. Потрібно віддати йому належне. Він спритно вилучив частини цього досьє. Що ж до їхнього завдання, то, незважаючи на спритність графа Депейрака, Воно зводилося до пошуків голки в копиці сіна. Перш ніж поговорити з чоловіком, Анжеліка подумала про червоного шахрая. Він має дар передбачення, дуже розумний, все знає про місто та його таємниці. Прийшовши до нього, вона розповіла йому те, що дізналася від єпископа, окрім тих повідомлень, які стосувалися її особисто. Вона додала, що єпископ не зацікавлений у отриманні цих паперів, вони всім принесуть лише нещастя. Але складність полягає в тому, що ніхто не знає, звідки буде завдано удару. «І ви прийшли до мене, щоб я вказав вам на цю людину, володаря небезпечної писанини?» – з іронією спитав її червоний шахрай. Він сидів у кутку своєї халупи і тримав перед собою відкриту книгу. «Яким же чином? Я заплющую очі і бачу, я його описую і говорю його ім'я? Але ж ви змогли побачити мене!» Коли я була так далеко від цих місць, – прошепотіла Анжеліка. Як вже казав вам, я не бажаю більше займатися передбаченням. І з цим покінчено. Я хочу зайнятися вивченням. І він перевернув сторінку своєї книги, де було зображено знаки Зодіаку. Вирішено, його навернули наставниці Урсулінки, – подумала Анжеліка. Єпископові більше не слід було хвилюватися про долю цього чаклона. Червоний шахрай глузливо поглядав на неї. «Ви така сама, як усі. Вам все подавай на блюдечку. У кого ці листи? А чому ви не спитали мене, хто їх принесе? Чому ви впевнені, що ця людина у місті?» Єпископ сказав вам, наприкінці зими, березень чи квітень, що це означає, що його ще немає у місті, він ще має з'явитися. Але звідки і яким чином ми оточені льодами? Але морський шлях із Нової Англії вільний. Кораблі можуть вільно курсувати та привозити пошту. А починаючи з наступного місяця, досвідчений мандрівник цілком може здійснити похід на північ. Бурі майже припинилися. Що ж виходить? Посланець прийде з півдня, отримавши документи в одному із портів на березі океану? Звичайно. Шукайте необхідну інформацію, слідкуйте. Зброя у ваших руках. Викривати хитрощі своїх ворогів – це людське заняття. Перемога дістанеться найхитрішому. Може, у вас є якісь ідеї щодо того, хто може бути цим посланцем? Добре, добре, я подумаю, зайдіть до мене ще раз. Але пам'ятайте, я покінчив з усіма заклинаннями. Мені залишаються мої книги та таємниці, які я хочу осягнути. Чорна і біла магії вироджуються і незабаром втратять свій сенс. Огидне марення! Буркнув він із глибокою зневагою і сплюнув. Незабаром прийде ера розуму. І відродиться джерело живої води. То буде знак згори. Він вказав на розгорнуту сторінку своєї книги. Великий сіяч, пробурмотів він. Подивіться, мудрий, старий, біля джерела знання. Вона нахилилася, щоб розглянути зодіакальні зображення. І в цей момент на вулиці пролунав страшний шум. Будинок висвітлювали відблиски запалених смолоскипів. Пронизливо закричала стара жінка, будинок якої був під будинком чаклуна. Анжеліка підвелася, щоб дізнатися, в чому річ. Раптом двері відчинилися, і на порозі з'явився прокурор Тардє де Високий і гарний, зі смолоскипом у руці. На ньому була його суддівська мантія та перука. Він явно знаходився при виконанні свого службового обов'язку – він був так само здивований, побачивши Анжеліку, як і вона. Однак він швидко прийшов до тями. Зігнувшись, він увійшов до халупи червоного шахрая. Навіть не озирнувшись, хоча навколишнє оточення не вселяло йому нічого, крім огиди. Він розгорнув сувій, прикрашений стрічкою та гербовою початкою, і почав читати. Окрім звичайного вступу, текст містив припис «Жанну Марії Луїто Мажомету покинути будинок» і в супроводі варти з'явитися в канцелярію суду, де його допитає лейтенант поліції. Якщо ж він чинитиме опір, то солдати стрілятимуть без попередження. Перед дверима стояли суддівський чиновник та секретар Королівської ради. «Чому ви його затримуєте? У чому ви його звинувачуєте?» – запитала Анжеліка, як тільки до неї дійшло, що пихате ім'я Жан Марія Луї томажомет Є офіційним ім'ям Червоного Шахрая. Чаклунство. Пані, я дозволю помітити собі, що вкрай здивований, заставши вас у цьому похмурому притоні. Що ви тут робите? Я прийшла передати пану Жомету запевнення єпископа, що він не буде більш потривожений ніким, бо проти нього немає жодних звинувачень. Його високопреосвященство – єдиний, хто має право на подібні звинувачення. Крім того – Лейтенант поліції особисто казав мені, що сьогодні судять не за чаклунство, а за злочини. «Злочини знайдуться», – радісно заявив прокурор. «Потрібно, щоб він залишив ці місця, і я отримав нарешті найвищий дозвіл на ліквідацію цього непристойного кварталу. Вам потрібен привід, щоб виправдати виселення. Цілком вірно, чаклунством. Ніхто не засуджуватиме мене за це. У що ви втручаєтеся?» – різко спитав він. Чому ви і ваш чоловік завжди виявляєтеся замішаними у різні підозрілі історії? У губернатора що? Нема очей? Губернатор чудово розуміє та цінує ті переваги, які можна отримати з дружніх стосунків, провідниками яких ми є в Новій Франції. Він ширше дивиться на свої обов'язки, чого не можна сказати про вас. Ми не обговорюватимемо це тут. Яким би вузьким не було моє розуміння судового обов'язку – Мені все одно здається дивним ваше поводження з подібним типом. Я принесла йому гарантію від єпископа. Ви можете дізнатися про це у його канцелярії. Дурниця, у мене теж є гарантії, і вони наказують мені негайно знищити всю цю гниль. Ви збираєтеся викинути його з дому? І це ви називаєте будинком. Невже ви не бачите, що скупчення цих бараків як зв'язка хмизу для пожежі? Швидше ви спалите мою хатину вашими смолоскипами, сказав червоний шахрай. Він спокійно сидів із книгою в руці. І ось що я вам скажу, прокуроре, відійдіть трохи убік, а то ви задавите мого ескімоса. Там у кутку, у гніві він небезпечний, як білий ведмідь». Ноель дела водієру пустив очі і біля своєї ноги побачив темне обличчя ескімоса та його усмішку, яка оголювала гострі зуби. Він відскочив убік, і його перука зачепилась за лампу воронячий дзьоб, Олія, що горіла, перекинулася і білі завитки охопив вогонь. Анжеліка хотіла кинутися до Неля Тардє і згасити полум'я своїм пальтом. Але той вискочив з дому, злякавшися з кімоса і не помітивши, що його перука горить. Його секретар Карбонель побіг за ним, але спіткнувся на прогнилій дошці і закричав, бо зламав собі ногу. До його жахливого крику додався голос прокурора, який нарешті помітив полум'я на перуці. Він зірвав її і кинув далеко вбік. Описавши вогняну дугу, подібну до сліду комети, перука впала на маленький дворик, де лежала купа сміття. Все одразу схопилося полум'ям. Злощасна купа, огорожа, сусідній будинок. Його мешканці ледве встигли вискочити і опинилися в кучу на вулиці Солефор. Лучники стояли в нерішучості. Вони не знали, куди бігти. Вниз, щоб загасити вогонь, або нагору, на допомогу прокурору та його секретареві. «Допоможіть мені винести звідси пана Карбонеля», – звернулася Анжеліка до чоловіка-беранжер. Але той, остовпівши, спостерігав за бурхливим полум'ям. Нарешті сержант виявив холоднокровність. Про те, щоб спробувати згасити полум'я, ніхто й не замислювався. «Допоможіть дітям і старим!» кричав сержант. «Відведіть їх!» Вітер підхопив кілька зв'язок палаючої соломи, і вони впали прямо на задньому дворі корчми корабель Франції. Прибіг слуга і повідомив, що спалахнули порожні діжки перед магазином. «Мої боброві шкірки!» – закричала полька. «Мої меблі! Мій дім!» Кірками та лопатами намагалися пробити берег, сподіваючись дістатися води. «Колодязі!» Будинки, де були внутрішні водяні свердловини, наповнилися чоловіками та жінками з відрами. Відра. Відер явно не вистачало. Ключ від магазину, де були відра, необхідні при пожежах, був чи то у прокурора, чи то в Карбонеля – сокири. Сокири теж були там. Потрібно було бігти до канцелярії суду. Ніхто на задньому дворі корабля Франції не знав, що в цей час прокурор із опаленою щокою і секретар суду зі зламаною ногою перебували у нижньому місті. Нарешті їм вдалося зупинити пожежу. А нижнє місто було принесене в жертву вогню. Вітер ганяв вогняних зміїв, і ніхто не міг припустити, в який бік вони полетять наступного моменту. Полька повернулася в зал корчми, де Анжеліка допомагала солдатам вкласти на лаву секретаря, який стогнав. «Він кличе тебе. Ти чуєш? Хто?» «Червоний шахрай, він лишився там». Анжеліка побігла. Вогонь дістався до хатини червоного шахрая, останньої на верхівці скелі. Вона побачила його. Він стояв на порозі, міцно притискаючи до себе книгу. І дивився на темне від диму небо. Полька впала навколішки біля Анжеліки. «Скажи йому, нехай зупинить вогонь!» – закричала вона. «Він сам може це зробити! Скажи йому, нехай відведе від нас це лихо!» Скажи йому, він послухає лише тебе. Затріщали цоколі хатини, фасад нахилився, обвалилася стеля. У вогняному спалахові зникли червоний шахрай, його ескімоз і його прокляті книги. Раптом зі скелі зірвався вниз величезний потік бруду, каміння та льоду, який обрушився всією своєю потужністю на палаючі будинки і загасив їх. Останні язики полум'я затихли під снігом і настала темрява. Виявилось, що вся трагедія тривала 20 хвилин. Хмари диму, що підіймалися від згарища, порушили спокій мешканців замку сен луї Губернатор, офіцери, лакеї та кухарі висипали на терасу. Солдати з охорони пана Дефронтенака припустили до нижнього міста із криками пожежа. Задзвонив соборний дзвін. Військові зламали двері крамнички, дістали та розподілили відра, лопати, сокири та драбини. Рятувальники з'явилися перед трактиром, де стояв безмовний натовп, який кашляв і плювався під дощем попелу. Як погасла пожежа? Чаклунство, відповіли очевидці. Прокурор відмовився прийняти від пані Депейрак будь-які ліки для своєї опеченої щоки. На згадку про цей день на його обличчі залишився шрам, який незрозумілим чином надавав йому розумнішого вигляду. Жаліли його мало хто. – Ну що, ви задоволені? – говорили йому зі злістю. – Нарешті очистили ваш квартал. Ця історія ще довго переслідувала Ноеля Тардєдела-Вод'єра. Тим забудькуватим, хто зустрічав його і цікавився, що сталося, він відповідав – я спалив чаклуна.